Bili smo, brađe i sestre, svimi danas u ovom kramu sabranik velikog cuda, koje se evo već više od 2000 godina dešava na zemlji. Velikog i neizrecivog događaja kad u pokvirima naše crkve, a za vrijeme svete i božanstvene liturgije, mi ljudi imamo u rukama slovo Božje, riječ Božju. Pa u ovom malom vhodu koga smo svjedoci u kome učestvujemo, uzimamo sveto to sa svetog prestova, dakle, samu riječ Božiju, a u njoj duh Boži prisutan, a u duhu Božijem i sijanje očeve slova. ona dolazimo do toga ako pažljivo posmatramo i ako vjeru pravoslavnu imamo i život uskladjen sa vjerom, jer u suprotnom ništa od toga nećemo vidjeti, ništa od toga nećemo doživjeti, ništa od toga u srcu nećemo primiti. I bit kao žedni preko vode prevedeni. Ako se trudimo do života, vjerom uskladimo, onda će nam se u liturgiji otkriti ta velika tajna i bićemo očevici velikog čuda. Kad kao ljudi uzimamo riječ Božju, sveto evanđelje i sa njim vršimo vhod, sa njime i njime vođeni ulazimo u prostor Nebesa. Jer ulazak u sveti oltar, braće i sestre, ulazak sveštenog a preko njih i vjernog naroda, jeste ulazak u svetinju nad svetinjem, ulazak u prostor vječnosti, u carstvo nebesko. I veliki je to dar, velika milost i veliko čudo Božije, da mi ljudi nosimo riječ Božiju i sa njom našimo samo najisle običan hod. Previše smo navikli na njega, braći i sestri. Vrlo često ga uopšte ne primijetimo, vrlo često prolazi oko nas, pored nas, sama vječnost, za da mi toga uopšte nismo svjesni. Vrvo sam Bog provezi tu, ispred nas. Vrvo često nas svešteničke odežde i zakače. Vrvo često se i pomjeramo da Bog prođe pored nas. Vrvo često i prespavamo taj trenutak. Vrvo često smo pažnjom potpuno odsutni dok je On prisutan, a kroz njega sve što nam je potrebno. Sve one želje koje nas odvlače odavde, sve one potrebe, onak tjenja, one akcije koje sprovodimo da bismo sebi obezbijedili, neki ugođaj, sve to imamo, braći i sestre, u njemu. Izvan njega mi nema šta da tražimo, niti ćemo ikad i jednu jedinu mrvu hrane naći. Izvan crkve i izvan onoga Čije crkva tijela. Zato je mnogo važno, braći se, mnogo važno, ako to nemamo do sada, onda od danas pokušati da do toga dođemo. Da shvatimo se imamo posle dok smo u crkvi. Da shvatimo, da povjerujemo, da osjetimo, da u rukama imamo silu Božju, imamo slovo Božje, imamo braći i sese praktično svetu trojicu u rukama. Ako je Bog sa nam, a jeste, vjerovali mi je u to ne, onda je sve dobro, onda će sve biti dobro. U rukama, braći i sese, imamo izvor života. Dakle, izvori što imamo, neistrpan izvor, izvor znanja, izvor beskonačnog praženstva. Smisao je tu, svjetlost je tu, istina je tu, put je tu. Dakle, imamo sve što nam je potreba. I više nego što nam je potreba. Imamo mnogo više nego što nam treba, braći sas, imamo mnogo više nego što možemo da prigljimo. A mi i pored svega toga pravimo opasnu grešku pa krenemo u potredu za hlepu. Prelazimo okeane miselnih prostora da bismo smo došli do nekog zavogaja. Ulažemo ogroman trud Znoj, vrijeme da bismo došli do nekog seznanja, da bismo se obogatili istinom, izvan nje san, idemo u potragu za hlepom pored živog hlepa. Tražimo vodu pored izvora besmrtnosti, istočnika besmrtnosti. U tome, braći se sve uzrok svih naših problemov. Evo čitajući ovo evanđelje, slušajući rijeđu Božnjiva, primjećujemo koliko smo mi da lepo svojim životom od ovog evanđelskog programa, od ovih evanđelskih zapovisi, koliko su naše najdublje misli, najdublje potrebe, želje, ono najdublje u nama što nas zapravo i pokreće. Koliko je to da lepo od evanđelja? Mi je odnosno samome Bogu, prinosimo braću i sestre ono što bi inače bacili, da nema nekoga da mu to uvalimo, što bi narod rekao. Ni gospodu pokušamo da uvalimo ono do čega nam nije stalo, da mu damo višak vreme. Ono što, što nam zapravo i ne treba, ono što nam se ne uklapa u sujetni, mnogostrasni život. I to onda kao neki ventil iskoristimo prostor molitve, prostor hrama da se otarasimo, da se trsimo onoga naš nam savjet poziva. Vrlo često nam se vjera i pobožnost svede upravo na to. A naše duboke želje su sujeta, laž, obmana, trugažnost. Tu su nam oči širom otvorene uši vrvo pažljive, svim bićem smo prisut, kad je sujeta pre našim očima, onda i ne zažmorino, onda sve jako dobro pametimo, i jako ga se dobro sjecao, a kad treba Bogu pažlju prinijeti vrvo teško, vrvo naporno, strahovita, zabrinjavajuća velika razsijalnost, kad je gospod prisutan, kad je tu, kad provazi, kad ga imamo u okamu, Pa dešava se, braćo i sese, da i sveštenik donosi evanđelje, zijeva, zijeva, pospanj, ima samoga Boga u rukama, uopšte nije svjestven šta ima, što mu se nudi. Vrlo često tu nemarnost i tu pospanost prenese i na narod. I tako se stvaraju žarišta iz kojih plamen uzimaju naši problemi, muke. I tako čitav narod može da uđe u veliku nevolju, u veliku tragediju. To što mi primećamo tragediju na porodičnom nivou, ne znači da je samo u jednoj porodici tragedija. Narod je u problemu, jer ne vidi rešenje problema, ne vidi Boga tu, vrlo blizu, skroz blizu. Zato je mnogo važno, breće i sestre, Da u našoj crkvi prepoznamo onoga ko nam nudi život vječni. Kao što otac ima život u srpu, čuli smo kako nam sam Bog govori jutro I da, to je vrlo važno naglasiti. Kad se pojavi neka velika vičnost, braći i sestri, velika vičnost, velika pred svijetom, svijet je napumpao, naduvalo a pa se ona najjar, a mje se zdao napri para razni marketingki trikovi najjar predgroupe najavljiva akskih pretačih porroci pa on kad dodje tako naduvan obmanom pa kaže pare riječi to se pa i to se čuje odmano. A u crti postoji problem, braći i sest. mi ne znamo ko nama govori, čije mi riječi slušamo. Mi ne poznajemo onoga ko nam se jutro su popratili. Ne znamo mi ko je nama govorio, braći i sest. Mi smo čuli reče gospod, ko je on? koga je poslao. Mi to uopšte ne znam. Daleko nam je to. Nismo ni svjesni čega se udostojismo slušanjem ovog evanđela. Ko nam govori, braće Onaj koji ima svu vlast i na nebu i na zemlju. Onaj kome se sve pokorava. Sva tvar, i vidljiva i nevidljiva. Svedržitelj. Onaj kroz koga je sve postalo, braće i ses. Onaj koji je sve stvorio, onaj koji je i nas priveo iz nebića u biće. Onaj koji je naše našeg postojanja i cilj našeg života, smisa naših života. Pa ima li išta veće nego kad nam se on obrati, govori? Čije riječi treba slušati sa većom pažnjom od njegovih riječi? Čije zapovijesti tvoriti, ako ne njegovim. Čiju riječ slušati, čijim se tijevom i krvju praniti, braći i sestre, ako ne njegovim. Od koga ćemo život primiti, ako ne od njega. A primajući život od njega i kroz njega, mi, braći i sestre, primamo očev život, očev duh, oca nebeskog vjega. Jer nema života bez svete trojice, brađe i svese. Nama, Sin Boži, odvojeno od Otca ništa ne znači. Takav nam ne treba. On nema života u sebi. Ako ne tvori volju Otca njevogu. Ako Duhom Svetim, Duhom Očevim ne govori, on nama ništa ne treba. Sam Isus Hristos, bez oca i Duha Svetog, On nem ne postoji, ako nam ga neko nudi, Nama ništa ne treba. Treba poveriti našu vjeru, braće i sestri, u kakvom mi Boga vjerujemo. Jer može da se desi i vrlo često se dešava da mi, braće i seste, ne vjerujemo pravoslavno, nego ujeresti smo, imamo jeretičko umovanje. Vrlo često, neuporedivo gore od umovanja trebnih jeretika. Danas, se nalazimo u situaciji da je Arije jeretik koga je crkva davno usudila na prvom vaselinskom saboru predala anatem odgučila i predala ga oknu vječnom Is, ispada braćni sestva nemojte da se čudite tvrda riječ jeste ali je istinita da je Arije danas pobožniji од многих нас који се називао православни хрићћани. Јел он је у нечему погриши. Само на изгледу малог. Али у односу на наше грешке, то је ипак мања грешка. У односу на оно што ми имаме. У односу на одлуке василенјских сабора. У односу на провјерено, просијано учање Naša vjera koju imamo je neuporedivo gora od arijeve vjera. Nevjera. I otuda, bratli i sest, takvo je jeziva scem, zaista je jeziva scem, strašnom priznam, bol prisuta, ljudi ga ne prepoznaju. Nećemo ovajde nazvati prepoznavanjem pobožnost na koju smo se minavi. Pobožnost u kupacijem ko pa nećemo da to nazvati pravoslavnom vjerojom. Obožnost izvano liturgije, ne, to, braco i bi bila bi sramota i bili bi pozvani na odgovornost da to nazivamo pravoslavnom vjerojom. Na odgovornost pred svim svetim ocima. Pravoslavna vjero bez liturgije, pravoslavna vjero bez pričaš, bez posta, bez praznika, bez života po vjeru. To neće proći, braći to nikad nije moglo da prođe, neće ni danas. Iako je većina obmanuta, ali dok je dvoje ili troje zabrano u ime Božije, dok je dvoje ili troje zabrano u vjeri Božije i žive, zapušljena Božije, pomje sa njima, crkva je živa. Bez opzira što ih je troje, Ako su Bože, tu je Bog, ovo ostalo je masa, krdu, koje će napuniti svinje i zajedno sa svinjama utopiti se u vodu morsku. Vrlo često, baš u ovom periodu sezona, kad se masovno ljudi bez svinja utapaju u mora, Jadranska, U razna more, razna je zemlja, utapaju se, jer ne vide Boga, ne prepoznaju Boga. Bog je tu veći događaj, braći i sese, nego ne znam ko da se pojavio, ne znam ko, ili svi oni zajedno, veći je i sveta liturgije od bilo kakvog pojavljivanja, bilo kakvog predstavljanja, a mi svabo, vrlo svabo reagujemo. To je, sestre, opasnost, znamenje i pokajanje na koje nas pozivaju i sveti Jovan preteče i svi sveti oci i naš sveti vladnik Nikolaj, novi apostol Crkve Hristoje, jeste upravo pozni da se vratimo pravoslavnoj vjeri na pravi apostolski način. A to znači da u crkvi i u liturgiji prepoznamo prisutnog ova poćenog očovječenog Boga Sina Božijeg. Da ga propoznamo kao Sina Božijeg i da ga poštujemo kao Sina Božijeg, vracu i srste. A to znači biti redovno prisutan kad je on tu. Slušati njegovu riječ sa velikom pažnjom kao riječ Božijeg i ne dozvoliti da ona od, odzvanja samo ovdje u ušnoj školjki i da iz nje ispakme ispljuvana ne pažnjom, nego da uđe u naše sastave, da uđe u dubine našeg bića, u dubine naših srca, i tamo da se drži, braći i sestri. Da slušamo riječ Božju i da je drži. I onda ćemo biti blaženi po njegovim riječima. I su oni koji slušaju riječ Božju i drže je. E mi, braći i sese, ne slušamo riječ Božiju, znate, ne slušamo riječ Božiju, a kamo vi da je držimo. Zato je nad našim narodom prokletstvo, braći i sese. Prokletstvo jer nema blagoslova Božije. I gde mi tražimo, mi ocem od danas da tražimo blaženstvo, gde ga niko od naših svetih predaka nije tražio. Gde ga sveti Sava nije tražio. Gdje ni jedan od svetih otaca i našega roda, i roda hrišćanskog, roda apostolskog, nije tražen. i danas da ćemo tamo da nađemo Nema ga tamo, braći sestri, ono je u crkvi, ono je u svetom evanđelju, ono je u svetim tajnama, ono je u svetoj liturgiji, ono je u evanđelskom načinu života, tu gdje jesi, u tvojoj kući. U tvom stanu i znajmenom ili tvom, na ulici, u bognici, u tamnici, u robu, uvijek je tu mogućnost da živiš i da pražem budaš. Povodi Božioj koji je svuda prisutan i sve ispunjava. Ta njegova braća i sestre, svuda prisutnost, jeste mogućnost da uvijek budemo u vezi Nema mjesta gdje ga nema, nema vremena gdje nema vječnog i nadvremenog Boga. Nema situacije u kojoj ne možeš da upsteš sa njim. Dok imamo vrijeme za pokajanje, jer ako nas smrt posjeti, braćo i sestre, a ne samo kaći nas posjetiti, te od tog trenutka nema više vremena. Tada se ruke i noge vezuju, što smo uradili, uradili smo. I on danas očekuje ono što smo učinjeli, ili vaskrsenje u život, ili vaskrsenje suda. Oni koji su učinjeli dobro, evanđelsko dobro, nas vidit života, kako kaže sam Gospod, koji će i da vaskrsava, koji jeste vaskrsenjem. A oni koji su činili zlo će na svetiče uskrsenju suda u vječnu muku, vječnu tamu, vječni štergot zuba. Neka bi dao Gospod da molitvom naše tog njegovog pomučenca Prokopija, svetoga Teofila milostivo i svih svetih otaca naše svete vjere i crkve Da nam da duha svetoga da ga prepoznamo u crkvi, da ga ovdje srećemo, da ga ovdje čujemo i čuvši riječ u srcu da držimo i životom da pojavljujemo. Da smo njegova djeca i da ga kao djeca slavimo zajedno sa sinom njegovim jedinorodnim, a sa silom i, i dejstvom duha svetoga, trojici svetoj, Tak je svoga uvjerkove, uvjerkove, amin.